Emilian Galaicu Păun Jaluzelele Fața mea e o răzătoare prin care se dă lui Dumnezeu de lumină Strecoară vecerne în caiet liniindu cu dunci de penumbră mișcare pe care le pipăi cu buricele degetelor ca un orb Scriu pe linia stingerii Oblic Cu graba celui care asemeniu lui Pavlov pe patul de moarte dictându studenților de la medicină sfârșitul pe viu Dici nu știe de când își lucrează postumile Mâini, nici nu mâini, mângâieri, nevăzute de armurieri sau de șlifuitori de lentile din Amsterdam îmi dau ochii prin cearcăne, fața prin umbră, pe din interior mă căptușesc un tuneric în care retrase se stingă. Scriitura la patru mâini urmărește Allegro Manon cum jaluzele aruncă o zebră de lumină și umbră în pagine, claviatură sau bare de preț, fugit ireparabile tempus. La fel cum în literatură omul mască de fier, păține ca o gămălie de macă încă verde, în prejur pentru a-i se extrage și sălciu la gust somnul cu tot cu visele de mărire, privea printre gratii, în gol. Tot așa printre lamele de confesional ale versurilor poeziei privirea înălțată la cerul acelui care iartă pe oricine, pe nimeni, în contumacie, când mâini nevăzute brust Jaluzelele în jos, când aceleași mâini fără sfârșit de tăceri transcriu pe curat, ca și cum ar schimba mortul în hainele predestinate, pijama odungată a luminii târnă, uitată în cuier, fața mea nu-i decât răzătoarea prin care s-a dat chipul lui Dumnezeu, fără rest. Străvezi aproape și se vedea precum firul metalic al unei bancnote de 100 de mărci discontinu coloană vertebrală. Iar faptul în cele din urmă firesc, ne vorba de altcineva cu o sămoară, o făcea cu atât mai dorită. Și n-am spus nimic de valoare intrinsecă a cărnei, privit în lumina de flacără proprie, se vedea în filigran Dumnezeu, ei de dincolo de principiul plăcerii. A scrie despre ea și a dat la tipar cele scrise înseamnă de fapt o pune în circulație prin în lumină pe întreg teritoriul de răspândire a limbii. Iar faptul că ar putea fi schimbat o făcea fără preț. A trecut însă vremea imperfectului, ca o reformă a banilor, un reses peste noapte. Ea este. Și prezentul, dar mai ales faptul banal prin firescul său: că va muri și cu o și n-am cum să o apăr. Îi dau acel aer de. În absența cuvântului mai potrivit, scriu și eu poezie. Nu pot spune. Ea este șotronul pe care Iisus, aducându-i-se o femeie, tot ea prins în prea curvie, îl scria cu degetul pe pământ. Și copila din ea, sărind într-un picior cele zece porunci din căsuțe în căsuțe, din secol în secol, al doilea mileniu încheiat, încât Iată a ajuns la unul, ieșind din joc, încât este rândul acelui, a fără păcat să arunce întâi cu piatră în șotron, încât jocul se întoarce într-o rugăciune a inimii, Doamne! trupul ei, denila astăzi, la fel cum poporul lui Israel i s-a dat decalogul. Și atunci aia cu coasa înfige în mijlocul versului coasa și zice, acesta să-ți fie orizontul și stilul. Sprânceana ei nici ridicată mirare dar nici coborâtă. Pe subiați vei trece de acum înainte femeile în drum spre poem, fiecare pășind dreaptă, nu care cumva se înalțe în călcâie cercând a vedea ce e dincolo că îi zboară capul. Dar nici păturită ca iarba, că intre coasa în iarbă. Eu însă spre pildă suratilor trece voi ras pe sub coasă. Și femeile, cât au visat să ajungă în versuri, vor face cale întoarsă spre sufragerii și dormitoare. Retrase în propriul sex ca privirea sub ploape, ca limba după dinți, ca popescu cu nașterea măsii. Rămâne coasa fiptă în mijlocul versului ca o sprânceană a unui Dumnezeu invizibil și drept după cum bate vântul. În vânt, giroete, sprânceană lui ridicată mirare, dar nici în cruntată indică încotro se întoarce cu fața. Mereu schimbătur. Dar noroc că vântul a stat. Eu sunt numai un punct de vedere și el perspectiva. Ochilă, ce se vede acolo, departe, hăt la orizont? Când tăreața, cheală-și piaptă ne bat o să o bată cu rage la buclele circumvoluțiunilor. Creierul îi acum cu peruca lui Mozart. Și-am îmbrățișat o poetică asemeni prosului, îmbrățișat într-o zi de Francisc din Asise. Ca din textele mele bucăți cât migdala de carne de viu putrezind de pitetele, unde a dat frumusețe în mine a rămas vânătaie, s-a copt, a prins, a supura -a spart. Prin fisură ca printre spetezele gardului, fără să vreau, am văzut cum mă că javrele, mârâie și clănțănințe aruncă asupra bucățe de carne proaspăt crezut în tristețe. Am citit toate cărțele. Mi-am măritat poezia cu primul venit, n-a trecut nicio lună, m-am dus să o întreb cum i a fi măritat în străini. Mai departe o știți și dumneavoastră. Chiar de frică și rușine, a răspuns tătuță bine, dar n-am mai avut la regazul să o țin într-un dragă tatăi, dacă e bine. Unde-i carne de pe tine? Căci trebuie mai urgent, mă zoresc. Dimineața și seara fac băi de mulțime. Mă lepă de necuratul meu corp de trei ori în chiar patul de nuntă al trupului ei de bucurie supremă. Pe unde cândva mi-au căzut epitetele, s-a îngreșat cernoziomul. S-au săturat niște câini, înfloresc orchidei. Pe de-o parte și de alta poeticii mele, potecă îngustă pe care îmi duc trupul la moarte de mână. Să nu rătăcească, să nu-i fie teamă, ca pe un frate minor prima dată la prima femeie a lui. Când în calem iese o turmă de porci, mă imploră, trimite-ne-n fratele tău să intrăm în el. Duceți-vă!